Викрутка статового набору інструментів. Піп знала, як зняти жорсткий диск, покласти його у мікрохвильовку і дивитися, як він вибухає. Якщо вони отримають ордер і заберуть її комп'ютер, вони не побачать, що вона перевіряла грін сцен перед смертю Джейсона, чи другий поштовий аккаунт Енді, чи будь-який зв'язок із Джейсоном або вбивцею з ДТ. Час смерті між 9.30 і північю, і в неї є алібі, у неї є алібі, навушники. Лише непрямий доказ, і в неї є алібі. Вона відкрутила один гвинт, перш ніж зрозуміла правду, перш ніж це врізалося в неї, відчутно, безсумнівно, наскрізь-крізь груди. Вона заперечувала, але голос у голові знав. Вів її звідти повільно-повільно. Усе скінчено. Піп кинула все і заплакала в долоні. Але ж у неї алібі план спрацював, остання частина її ще пручалася – ні-ні, вона більше не може так думати, не може битися, не може довести це до кінця. Могла б, якби була сама, але вона не єдина в небезпеці. Раві і Кара Знаомі і Джеймі, Коннор і Нат. Вони допомагали їй, бо вона просила, бо любили її, а вона їх, ось воно. Вона їх любила, проста і сильна істина. Піп любила їх усіх, і не дозволить їм впасти разом із нею. Це і була обіцянка. І якщо це початок кінця, єдиний спосіб захистити їх зараз – зробити так, щоб їх прибрали з цієї історії до того, як усе розкриється. Вона мала створити нову розповідь, новий план. Було боляче навіть думати про це. Розуміти, що це означає для неї і для життя, якого в неї вже не буде. Вона повинна зізнатися –